Vajtëm me lëzimin e librit të të qmuar shërhu sënët të autorit iman barbaharit rahimahulloha. Me shpjegimin dhe komentimin e sheikh rabi ibn hadil madkhali, hafidhahulloha. Jemi të pika 78, ku ka thonë autori rahimahulloha, wal aqlu mawlud. Të më thënë një prej pikave të në besimit të hlisonetit, është se mendja ose logika është lindur. Pra është e caktuar, prejnë lindja. Uqtëja kullu insanin minë lë aqli, ma a rade Allah, më thënë se cilë njeri ka menësuri ose logik, aqë sa kada është Allahu, jetë fawatune fil uqul, edhe kanë dalim njerëzit më zvejti në njerëzit, من صوريه دالوجيك مثل ذره في السماوات نمضان سيكور غريمصات نكراسمي تشيت ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من العقل اد بريسيتيلت نيري كركو هات اوس اللهو كيركون وپرا اتساي كا دان منديه وليس العقل بكتساب mendja nuk është diska që fitohet. In nëma hu e fatlum min Allahi të barak e vëtë ala, po është dhunti prej Allahut të lartësuar. Në këtë pikë ose në këtë paragraf, pra folë për që është tjene logikës edhe mendjes, sëpse kjo është temë për cilën, sidomos e, flasin filozofte dhe ata mështë djetarët e kelamit që quen, kelamistët, edhe kanë folë në kitë qështje kanë dhonë mendime të ndryshme. Ajo që kanë është e sakt dhe ajo që është akide e hlisonetit, është se mendja është e lindur, do të thotë se Allahu e ka kryu. Pra është edhe mendja është gjithashtu kryese Allahu të cilën e ka kryu edhe e ka dhuru njeriutë. Disa prej filozofëve, prej filozofëve, prej atyre që quhen si filozof islam, ose filozof musliman, kanë thonë se mendja është krijues. Do thotë mendja është ajo që krijon. I kanë dhënë mendjet ose logjikën, ose si, si i thonin ata, në 10 lloje. Edhe kanë thënë lloji i parë është mendja më e madhe ose logjika më e madhe. Era ajo është çka i çka kontrollon dhe dirigjon botën, do të thënë çejt edhe tokën, ajo është çka krijon, për ai kanë lind mendja e dytë, çka është gjithu gjithu. Do të thotë një minifarkohe i kemi mësu. Mirpo i kam harru alhamdulillah, nuk um nuk, nuk është diçka që të nevojitet. Me rëndësio se kështu filozoftë kanë folë në këtë aspekt dhe kanë thonë se mendja është ajo që kryon ose mendimi, ose logika, ose ashtu diska si e definojnë ata edhe prej asaj mendjes parë linë mendja dytë, për dytës e treta e kështu me radhë, kurse Allah unë e kanë lënë anës dhe më thanë si kur pra nuk është Allahua i shka ka kryu zdojja, do të të kanë nëzirë kan tjetër kryues. Kurse në realitet, mendja edhe logika është kryese Allahut, pra ja ka kryu njeriut edhe ja ka fal, ja ka dhuru njeriut, si pas dhuntisë së ti, subhanahu e tala, ta në më thanë së cilit i ka dhënë prej dhuntive një, deti sa ka dasht ay subhanahu wa taala mendja ose logjika pra është diçka e mbjellur edhe me atë me atë dhunti të mbjellur do të normalisht edhe ajo ka mundësi të zhvillohet sikur trupi që është i krijuam që Allahu ja ka dhënë njeriu të trupin e ka kriju dhe ja ka dhën njeriu gjithashtu pra trupi mundet njeriu me zhvilluar dhe me përparu gjithashtu edhe mendja ka mundsi me zhvilluar dhe me përparu edhe me përdor për punë të mira ose për punë të këqija për mendime të mira ose për të këqija varësisht sipas asaj se çfar ose sa i ka dhën Allahu udhim Merënësia është me ditë për në qëstjet e fesë se mendja është baza e, e caktimit të obligimeve. Të më thanë, aqë sa ka mendë dikus, aqë është i obligum të punoj edhe aqë është i obligum se në këtë fjali shka vjenë ma vonë, në disa botime, thotë se cili dhe thotë aç sa koment ose sa i është dhën mendja dhe logjik, aç i kërkohet amel arabist, do të thot veper, ose në disa botime pra thuhet ilm, aç i kërkohet detyri, do të thonë aç duhet me marr detyri, sadoqoftë si cila cila ka qenë qëllimi i autorit, Allahu alam Po të dyja janë të sakta, se sa ka menësuri edhe sa ka logik njeri, aqë duhet me marrë dituri edhe si pasasaj diturie duhet me punu. Dëmë thonë se e, dituria dhe puna, ose dituria dhe vejpra, ne janë të pandashme. Ato janë e, pra aqë sa ka njeri mundësi për me mësu, aqë sa ka logik, aqë duhet me mësu, edhe aqë sa ka dituri, aqë duhet me punu du më thëmë duhet me vepru si pas diturisë që e ka marë, për ndryshë ka përgjëtësi për atë që nuk e vepranë. Kurse dikush që nuk ka logik, nuk ka amendje për të gjiku drejt, për të arsjetu, atëherë prea ti nuk kërkohet asë një vejpër, edhe nuk meret asë një përgjëtësi, si që ka thamë përgjën në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në lapsi ose kalemi nuk shkruan për e, tre veta edhe ata janë e, për ata që është në gjumë deri sa të cohet, më thënë nëse është duke fjetur, nuk e, ka lidhje me logikën edhe me të menduarit, kështu që nëse bando një vejpër nuk ka asë shpërblim për ato të mirë, asë nuk ka përgjithsi ose dënim. Edhe i qmenduri, deri sa të sero atë ose derisa ti vi mendja, do të thonë ai njeriu që është etsmentor, për veprat që i bën nuk ka përgjegjësi, edhe fëmia derisa të mos në moshën e pjekurisë ose në moshën e pubertetit, do të thonë në atë kohë për shkak të dobsisë logjikës, edhe dobsisë mendimit, nuk merret në përgjegjësi për veprat që i bën pra mendja është baza ose shtylla mbi të cilën ndërtohen obligimet. Edhe kur mungon krejtësisht mendja, atëherë largohen të gjitha obligimet. Ehm pra për mendjen, për log ose logjikën kanë fol njerëzit, kanë kanë folur ehm filozofët mutekellimin, edhe kanë fol al-Sunna wal-Jamaa kurse ajo çka mundet më mu përmbledh do thot prej fjalëve ose mendimit ose besimit te Elsunetit është se mendja është dhunti e Allahut e mbjellur te njeriu edhe është mjet për të dalluar dhe e, atë mundet njeriu me zhvilluar do të thon prapë me dhuntin e Allahut përmes mendjes do thot i dallon dobit ose interesat si më thon të dënjesë edhe të ahiretit. Pra, a di mi mi bë punë të qelluara në ndonjë, edhe punë të qelluara në fe për për veprimet që i bën për në ahiret, edhe përmes mendjes se Dallahi të mirën edhe të keqen, të dobishmen edhe dëmshmen e gjithë më radh. ë edhe kjo normalisht e ka dallim mes njerëzve nuk janë të gjithë njerëzit njësoj në mendje edhe në logjik. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në shum ayete ku përmend argumentet e tij për ti ë, do të thënë përmend Allahu disa prej argumenteve për ta vërtetuar tauhidin e tij, edhe me ato argumente i drejtohet njerëzve që kanë mend ose që kanë logjik, sikur për shemb në ayetin Inn fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafil layli wan nahar dumithan ne krijimin e qeve dhe të tokes ne ndryshimin e natës dhe ditës la ayatin li ulil albab dumithan ka argumente per ata qi kan mend dumithan qi kan logjik shëndos pran ne analizimin e ktyne argumente ne ktyre krijesave edhe fenomeneve s'ka i kryonë Allah, subhanahu wa ta'ala, ka argument për atë s'ka ka mend, jemi kuptu. Gjithashtu në ajetin tjetër ka than, duke i lëfdu ata që kanë mensuri, edhe mend, dhe lëgjik, thonë, alledhine, thotë Allahu, alledhine jëdhkurun Allah e qiyamen wa ku'uden wa ala gjënubihim, më thanë janë ata të cilët e përmendin Allahun në kam, ulur dhe shtrirë, u e të fekkeru në fi khalki sëmaët i valë ardë, edhe mendojnë për kryimin e qeve dhe të tokës. Në më thënë me mendjenë me mendjen, së ka jo ka dhënë Allahu, edhe me logikën së ka e kanë, mendojnë për kryimin e qeve dhe të tokës, edhe thënë, Rabbena ma khalaq të hadha batila, o zotë i honë nuk e ke kryu këtë kotë. Pra kjo është përfundimi logikë edhe përfundimi imensur. Nuk ka mundësi që gjithë kjo, tjetë e kryuar kod, edhe kjo është diçka prej të cilës njeri u i menë që le lartëson Allahun edhe pastron prej kësaj mangësije, pra nda e thot, subhanëke, feqina adha benar, dhe më thani lartësuar jeti nga shto e med, pra në mbroj prej dënimit të zjarit. Në thot nëse Allahu i jep udhëzim mendjes, edhe i jep pjekuri, atëherë njeri u i kupton edhe argumentet në kryesa, që ka i ka shpënda Allahu, edhe i kupton argumentet në shëriatin e ti, ato që ka i ka zbritë Allahu në librin e ti, edhe në përmesë sunetit për nga merit qëllë Allahu anehi vësellem. Për nëngryshe nëse njeriu, se me kitë mendje, kjo është një prej dhuntive e matë më dhatë që ka Allahu, e ka dhonë Allahu njeriut. Edhe me ate ka dalu prej krijesave të tjera, si qka dalim mes vetë njerëzve, si pas logikës dhe mendjes, dhe më thënë disa janë në shkall të larta, disa janë në shkall të ulta, disa nuk kanë logika së pak, sigur ato që i përmenëm. Kurse më përgjithësi, njeri ju me këtë dhunti është i dalum prej krijesave të tjera, edhe është i mbivlersum mbi krijesat tjera, dhe më thënë me këtë dhënti që ja ka dhënë Allahum. Por në qëfëse këtë dhënti nuk e shfridzon në rrugën e Allahut, edhe nuk e shfridzon për atë, e, thënë, për atë që është me vend, pra sikur në këta jetë, me mendu për krijesat e Allahut, edhe si përfundim me arritë se ato kanë kryues, edhe kryuesi, si subhanahu e ta'ala, nuk, nuk i ka kryu kotë, po i ka kryu për një qëlimë. Kursat që lu në mësojmë prej Kurani dhe Sunetit. Nëse nuk e përdor, du më thënë, mendje në këtë mënyrë, atëherë bje në një nivel shumë t'ult, ma t'ult se gjithë njerëzit, ma t'ult edhe se kriesat tjera, si shka thënë Allahu Subhanahu wa ta'ala, për mëzbesim t'artë, in hum illa kell an'am, an, du më thënë, ata janë sikur kafshët, bel hum e dallu se bila, për janë edhe mët devijumë, se kafshët, të më thënë, kafshët me gjithë atë mendje të pakt, ose me gjithë munges, krasë mungesis logikimit, ata prapë nuk dalin pre asajt që ka i ka vërdru, Allahu Subhënahu Wa Ta'ala. Atëherë njeri me këtë mënyrë e postron vetën edhe nëndësmon ma shumë se të gjitha kryesat. Mirë po, e, me gjithë të më thënë zbret në këtë nivel tullt, ashtë e, përshka këmos fritëzimit mendjes ka zbrit në nivel më post thë kafshet, prapë se prapë aje ka atë e, mendjen edhe mencurin për të cilën meret në përgjëtsi. Do thëtë nukë nuk zbojt që mendur që i largohet përgjëtsia, për e, atë e ka dëmë thënë mendin e ka për të përgjigjur për veprat shka i ka ba, edhe ato që nuk i ka ba, kurse në realitet në aspekt vlerës e ka postru vetën edhe ka ullë më post se kafësët. Sëpse Allahu subhanahu wa ta'ala ka than, inë në sem'a wal basara wal fu'ad, kullu ulajke këna anë humes ula, dëmë thënë për dëgjimin, për shikimin, Për zemrën, ose mendjen, për gjitha ato, njeri u do t'ja për gjithsi. Pas taj, si, si që ka thonë autori, ata, ose uhti e kullu insanin minel akli ma erad Allah, dhe mu thonë, se cili njeri ka mencuri edhe logik, atë sa ka dasht Allahu, ose se cili t'je shtë dhanë, atë sa ka dasht Allahu subhanahu wa ta'ala. Për zemrën, ose mendjen, ose mendjen, ose uhti e kullu insanin, Dë më thënë se ka, e, pra, Allah i ka dhënë mend të ndrys me njerëzve, por dikush ka mundë si, dë më thënë, i ka dhënë Allah u mend kafirit, mirë po me ato mend, a i ka deviju edhe është lergu prej adhërinit Allahut, Allah në rujt, edhe i ka dhënë mend besimtarit, edhe besimtari me atë mendje është të dhzu, i ka besu pengamerve, i ka besu librave që i ka zbrit Allahu e kështu me radhë, ka besu Allahut, më thënë e ka adhuru Allahun me të uhidë, edhe kjo është mendje ndryshë nga mendje e mosbësimtarit. Dëthët ka mendje që ka i kuptonë qështjet e dunjas vetëm, edhe ka mendje që ka i kuptonë qështjet e dunjas edhe të fesë edhe të ahiretit edhe në këtë aspekt njerëzit e, dalojnë me zveti. Si që ka thonë, mithlut dherërët i systemat, më thonë, ka dalim mes e, mendjeve dikush që e ka mendje dvogël sa një grimët, edhe dikush që ka e ka atë madhe dhe madhështore, e, sikur qieli. Në dhe të ka shumë dalim mes e, njerëzve, ka Njerëzit me menquri, ose mendje dhe logik më të, shën, më të plëtsuar, më të përsosur, janë pengamert e Allahut, të cilët e kanë në kitë aspekt, në dhëtë logika e tyre dhe menquria e tyre është e përsosur, sa mundet me qenë i përsosur njeriut. Më thënë derin shkallën më të lartë, edhe pas tyre vinë ata shkenë ma afer pengamerve, në dhëtë pasuesit e pengamerve, njerëzit me menquri, atë të sinqertit, djetart, njerëzit e mirë, shëhidat e kështu me radhë, dhe thëtë edhe besimtartë në përgjithsi, dhe thëtë se cili, sa më afer rrugës për nga mërëve, mendja edhe logika e ti është më shëndosh edhe më e plotsuar, edhe sa më largë rrugës së tyre, mendja është më e dobt edhe më e vogël. Edhe në basë, si së thëmë, në basë të asajshka ja u ka dhonë Allahu, njerëzve, në bastë asaj, u akërkon veprat, pra nuk e ngarkon Allahu asë kanë përtej mundësive të ti, si që ka thënë Allahu, la ju kellifullahu nefsen, illa bus'aha, dhe dhe Allahu nuk e ngarkon asë kanë përtej mundësive që ka. Pra në qëfëse, dikush, si që është përmend në hadith, ajë që ka nuk ka të menduar, edhe nuk ka logikë, nuk meret përgjëtsi përvej për atë qëka i ka ba, edhe ajt qëka ka mencuri, të më thënë, sa ma lartë, ajt që ma shume ka përgjëtsin. Përandaj, Allahu ka kërku, të më thënë, që të mendohet rrëth Kur'anit, edhe të mendohet për e, ajetet, për argumentet që i ka zbrit Allahu në Kur'an, Si ka than, e felaje të debberun e l'Kur'an, e m'hala kulubin akfaluha, dhe të pse nuk mendojnë rrëdhë Kur'anit, apo mos i kanë zemrat me dry, me pra të nëbyll dhura që nuk marrin asë një mësim. <coughs> Edhe ka thonë autori, rahimahullah, pra mendja nuk është e, diçka që fitohet. E, si kanë thonë filozoftë, se mendjen e përfiton njëri u prej përvojës e kështu më radhë, mirë pa jo, e, si që thamë, nuk është të saktë në bas të argumenteve, se ajo është diçka që ja ka thonë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Pra që e kam bjell të njeri ju Edhe të cilën e ka prej lindjes Se Allahu subhanahu ta'ala E ka, ka kryu kryesat e ti të përsosura Dëmë thonë në natë aspekt se Se cilën kryes e ka kryu të përshtatshme për, për atë funksion për cilën asht Dëmë thonë se cilës kryes Ja ka dhonë ato cilësi Edhe ato mundësi me të cilat ajo krijes është paton atë për çka ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Do thonë nuk ka diçka te krijesat që është e, nuk kam mungesë e cila duhet më plotësua me diçka. Pra përveç asaj që ka kriju Allahu, edhe nuk ka te krijesat diçka që është e tepërt që nuk ka nevojë më qenë. Do thotë nuk është e, si thojnë ata pasusit e teorisë evolucionit, se njeri, du më thonë, njeri ju është zhvillu për e i krijesave tjera, si thojnë, bile filimi, du më thonë, prej organizmave një qelizor, edhe është doa organizmë shumë qelizor, e kështu me radhe, e kështu me radhe, deri sa kam rrite njeri ju. Edhe tasë thonë, Allahu u a thaftë gojen, edhe i thaftë krejtësist, se njeri ju vazdonë, më u zhvillu, edhe antardmen kanë mi hub disa pjesë trupit ska ika, sepse thon ata janë të panevojshme. Sigur gisti i vogël semolli dorës, thon se me vazdimin e evolucionit do të zhduket, do thon se nuk ka nevojë me qen. Kjo është mendja megjithëse ata mendojnë se kanë arrit nivel shumë të lartë, edhe mendojnë se janë, do thotë në shkall të lartë mencurisë dhe legjikës, kjo e të regon shkallën e ullët edhe mungesën e mencurisë dhe legjikës, atashe ka e kanë, se nuk ka diçkan kriesat e Allahut që është e tepërt, që nuk duhet me qenë. Tjetër gjo është e njëri ju përshonë disa, disa pjesë ose disa aspekte nuk i kam rri me diturin e ti, edhe disa i kam rri, i ka kuptu, disa nuk i kam rri. Ato që ka nuk i ka mëri, me ndonë se janë të panevojshme. Përshemull në të kallurën është thonë se e, zora qore, është të panevojshme në trupin e njërut, pra ndaj kanë thonë qore, se dë thotë nuk ka kërë një farë funksioni. Edhe në atë ko, ata me logikën e tyne, është të kanë thonë se shkenca dhe zhvillimi e kështu me rad, kanë mëri se ajo është nuk ka nevoj me qenë trupë. Mirë po ma vonë e kanë zgullu sa e lunë rolë shumë të rëndësishëm edhe shumë është të nevojshme në trupë. Eta është ka për disa tjera pjesë që ka mendojnë se nuk janë të nevojshme, do shta ma vonë dhe ta zgullojnë se janë të nevojshme. E, dhe subhanallah nëse njëriju e vret një gishtë ose një pjesë shumë të përëndësishme nëse e mendojnë për trupit, e vërenë se sa është nevojshme ajo pjesë. Dëmë thënë, nuk ka diska në kriesat e Allahot që është e tepërt, edhe nuk ka në kriesat e Allahot diska që është e mangët. Dëmë thënë, në të kuptim se për atë që ka, ka kriju Allahot, se kuptohet se disa kriesa janë matë zhvillume, ose matë pëllëtsume, matë pëllëtsuar asë disat tjera, por se cila për atë që është kriju. Pra ndaj edhe mendjen, Allahot ja ka dhënë njëri jut, sepse Osti krijum, çe ti kuptoni argumentet e Allahut edhe të punoje sipas urdhrave të Allahut. Prandaj ia ja ka dhënë elementin atë mundësi me të cilën ai e, e realizon atë për të cilën ai ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Pra kthehemi, nëse nuk e realizon atë për të cilën e ka kriju Allahu, domethënë se e ka poshtruar veten, edhe e ka përbuz avantazhin që ia ja ka dhënë Allahu dhe ka zbrit nivel sumtult. Por disa filozof, edhe sidomos të ashtë atë të përëndimit, të cilët i nga në pasu disa prej e, muslimanve, thojnë se mendja është, e, e kanë të prudë, në thëtë, në vlerësimin e mendjes edhe logikës, edhe e kanë bo mendjen përmi të gjitha, përmi shëriatin edhe përmi kuronin e sunetin e kështu me radhë, edhe e kanë bo se, mendja është ajo që ka gjykon, cili ligjë është i sakte, cili nuk është i sakte, nuk është kurani, ose nuk është shëriati aji që gjykon. Edhe këtu sigur në aspektin e kryesave, du më thënë diturit më përgjithsi, janë diturit rrëth kryesave, edhe diturit rrëth shëriati që ka zbrit Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pra mendja e njëriut, sa do që më rrimp në nivele e të zhvillimit edhe të përparimit, është të mangët edhe njohje në krijesave të Allahut. Edhe, edhe më shumë është të mangët njohje në ligjeve ose asaj qka e ka zbrit Allahus, përnë të ala. Të më thërë, mendja nuk ka mundësi me mrija së njëherë me njoftë Allahun e, ashtu si njihet përmes shpaljes që e ka zbrit Allahus, përnë të ala. Edhe nuk mundet gjithashtu me mrija E tjera që është dëgajbit, gjithashtu, nuk mundet më mëri mendja, përveç nëse Allahu i dërgonë, në dëmë thënë shpallëja, si i ka dërgu për nga merve, edhe si në i ka dërgu në eve përmes Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Po gjithashtu, edhe nuk ka mundësi mendja më mëri, më kuptu, ose më siel ligjet e, e përsosura për njeri jun, përveç se nëse i merë prej shpalljes që i ka zbrit Allahus. E si që thamë edhe në aspektin e kryesave, që kanë mendu për disa coshtje, kanë mendu ndryshe, që kanë qenë, i kanë thonë të vërteta shkencore, që zvanë mu kontestu asë njëherë, edhe ma vonë vetë i kanë kontestu edhe i kanë zhba ato, kanë pru tjera, në gjithashtu edhe ligjet, këto që ka e quenë ligje pozitivet, më thonë që ka e si jelë pozita në gjithmonë, se opozita i kundërson, pozita i bie. Edhe ato e, arri, e thonë arritura më ma e mavesh e njerëzimit os demokracia. Edhe me atë demokraci, do të thonë me mendjen çka e kanë, janë bindur se ky është ligj i më i përsosur. Pas 2-3 vjetëve janë bindur se është ligj shumë i keq, edhe bindni tjetër më i përsosur, mas një kohë prap e kundërsojnë ato ska kanë ndrysuar, edhe kthejnë të vjetrën ose i bënë edhe tjetër modifikim. Edhe kjo është një prej argumenteve të shumta se mendja e njeriu ka nevojë, do të them, mendja e njeriu është vundit shumë e madhe prej Allahut, edhe ka vlerë shumë të madhe, mirë po ajo ka nevojë patjetër për spallje prej Allahut subhanahu wa taala, që të udhëzohet edhe për dobitë dunjas, edhe për dobitë e ahiretit nuk kam mundësi mëmri shumë çështje pa pa pas udhëzim, pray Allah subhanahu wa taala. Mund të di aspektet, edhe udhëzim të sqarimit, do të thënë me ardhmë shpallja e Librit të Allahut edhe pejgamberi i Allahut, edhe udhëzim të suksesit, do të thënë që Allahu më dhën sukses që aj ta kuptoje të vërtetën edhe ta pasoje të vërtetën. ë do thot pra thamë se disa e kanë të pru në kitë aspekt edhe kanë ba mendjen gjykuës mbi shëriatin, dhe më thënë atë qka e pranon logika, e pranojnë, atë qka se pranon logika, e refuzojnë, dhe më thënë logika e tyre. Edhe në kone funit, disa prej, shka me thënë se disa i thënë mendimtar, disa aktivist islamist, si i thënë, në kone funit kanë themelu, një drejtim të ri, që ka i thonë Elmedra Setull Aklenie, dhe më thonë në shkolla e logikës, është tu, dhe thëtë se qka ka në shëriat, qoftë prej besimeve, qoftë prej ligjeve, nëse është në pajtim me logikën e tyne, atëherë a oja është e pranushme, në qoftë se nuk është në pajtim me logikën e tyne, atëherë a është refuzuar, përëndaj kanë refuzuar shumë që është jetë akidesë, Ska janë të kanë dëvërtetuara me Kur'an edhe me hadithe mutawatirë edhe kanë refuzuar shumë çështje prej sheria tit të Allahut, të cilat gjithashtu janë dëvërtuar me Kur'an dhe sunet. Realitet mendja duhet të jetë nxënës i sheria tit, kurse sheria tit më marr për profesor, do të thonë edhe për mësues, e jo e kundërta. Nuk mundet asnjëherë mendja e njeriu të bëhet mësues i sheria tit sepse ë është domethënë nuk ka dyshim natçka ka zbrit Allahu, mirëpo edhe në praktik është pasum herë dështimi i njeriu në kët aspekt. Prandaj edhe edhe pse disa mendojnë se janë në një nivel të ndalt të zhvillimit logjik ose të mendjes Në ditën e gjukimit, mësë bësim të ardë, si kanë me thonë, kur me lajke të pysin, a nuk ju erdhen juve profet, pengamer, dhe më thënë të cilët ju dhëzojnë edhe ju përkujtojnë për këtë ditë, ata thonë, kalu, bela, qëtë gjaëna në dhirun, fe këtë dhebna, vë kull namanës zëllallahu min shëj, thënë, po, në ka ardhë i dërguari, ose qërtu e si profetisë ka në ka përkujtu, mirë për ne e përgjënjë shtrum, dhe thamë, nuk ka zbrit Allahu azgja, in entum illa fi dalalin kebir, edhe ju kemi thanë, jeni devijum. Pas tajtë shka thonë, va kalu, leu kunna nesmeu, au neaqilu, ma kunna fi ashabis sejir, më thanë se, thonë, si kur të kishim dëgju, edhe të kishim mendu, të kishim pas mend, edhe logik, atëhera nuk do të kishim qenë, mes banorve të zjarit. Dhe më thanë se, ata megjithse kan pas e kan disa njerëz inteligjencë, si thuhet, edhe i din disa çështje të dunjas, mirë po në ditën e gjikimit e shohen se nuk kanë pas mend. Edhe pse ajo mendje ka ekzistuar, po kur nuk është udhëzimi, domethënë se nuk ka nuk ka funksion mendja se edhe thonë leukun në nesme si kur të kishim dëgju edhe përsa ata kanë dëgju mirë po i kanë si thuet figurativisht i kanë byllëvesht për para udhëzimit edhe ose thonë e unakil ose të kishim mendu, të kishim pas mend dhe më thanë se me gjithë se kemi pas mend nuk e kemi shfridzu për ta kuptu udhëzimin e Allahut përndaj Allahu i ka përshkrujt ata që kanë janë largu prej udhëzimit Me fjalet summun, bukmun, umjum. Dhe më thënë, ata janë të shurdër, janë me mecë edhe janë të verëbër. Dhe më thënë, asë, asë, asë nuk e shojnë të vërtetën me, me sytë zemrës, <coughs> sepse ka thënë Allahu fe inna ha, la ta'mel epsar, dhe më thënë, nuk qërohet shikimi i syve, Vëllakin ta me lë kulubu lëtifis sudur për që rohen zemrat që janë në gjokse. <coughs> të më thanë se janë të shurdër edhe pse kanë vesh, edhe pra nuk e kanë dëgju udhëzimin si duhet, janë me medz edhe pse flasin me goj, mirë pa nuk e kanë falas njerë dëvërtetën edhe janë të verber, se nuk e kanë pa atë që ka është dasht me padu. Më thënë, me gjithë se i kanë pasë këto dhuntit Allahut, ata, prapë se prapë, nuk e kanë pasu atë për të cilën i ka kryu Allahus. Wa e, gjithashtu është një qështje tjetër ku flasin filozofët, në lidhje me kitë temë, me mendjen, edhe logikën, Ata thonë se udhëzimi do të më mëri me mendje. Pra ndaj thonë obligimi par i parë i njeriut ashtë që me dyshu. Në thotë obligimi par, i parë, s'ka i vjenë, kur, kur, kur hinë fëmija nëshë në pjekurisë, atëherë obligimi i parë është me fillu me dyshu. Edhe duke dyshu, me analizu me mendin e titë, me mëri dherit e udhëzimi, që shumë shtirë. Në më thanë, vështirë thë ndodhë dhe njëherë me mërinë në më të mënyrë të udhëzimi. Pra, njohja Allahut nuk është përmes logikës. Ata thonë se njohja bëhet vetëm përmes logikës. Njohja Allahut, edhe të uhidit, është diska që gjithashtu Allahut e kam bjellë në zemrën e njërijut. Si ka thonë, ka thonë për nga mërë i sallallahu në nësillem, kullu me uludin, ju le du a lël fitërë lind me natyrë të pastër, pra me besim në Allahun edhe me tauhid. Do thotë se çdo i njeri e ka të mbjellur në shpirt, në spirt se e, ka krijues edhe ai është krijuesi vetëm. Do thonë nuk ka krijues tjetër përveç Ti. Kështu që duhet pra prap, më thonë edhe na logjikisht, duhet të vetëm atë të më adhurua dhe mos më adhuras kën tjetër përveç Ti. Pra, së cili njeri lindë me këtë pastër ti, mirë po ka thonë për nga mirë i sëllë Allahun e sëllëm, se print e ti, ma vonë, e devijojnë, e bajnë qifut, ose kryshter, ose me gjusij, e kësë me radhë, mushëri kateist, komunist, me këtë lojët edhe format e devijimit që egzistojnë. Pra, ajo është natyra e pastër në të cilën Allahun e ka kriju njeriun, njohja e Allahut, edhe nuk ka mundësi askush me skul prej zemrës së tij, këtë njohje dhe këtë bindje që, bindje që e ka në ë Allahun subhanuhu ve teala, ashtu si ka, si e ka përshkruar Allahu në Kur'an, ka thënë wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatuhum. Do thënë kur Allahu e nxorri prej kurrizit të Ademit, i nxorri të gjithë pasardhësit e tij, pra të gjithë njerëzimin, wa ashhadahum ala anfusihim Edhe i ka bëtë dëshmitarë për vetën e tyre. Edhe ju ka thanë, elestu bi rabbikum, a jam unë, ose a nuk jam unë zoti juaj, thëtë kalu bela, kanë thanë po, pra ti e zoti jonë, shëhidna, dëshmuam, thëtë Allahu që enë të kulu jo me lëqiameti, inna kuna anëhadha gafilinë, Më thonë që mos më mund dikush në ditën e gjykimit, më thon, unë nuk e kam ditë këtë. Nuk e kam ditë se kam krijues. Pra, të gjithë, eh, të gjithë njerëzit ose të gjithë njerëzve Allahu ju ka eh rënjos në shpirt me besu në krijuesin e vet. Por ata me ndikim prej rrethit, fillimisht prej prindve, gjithmonë radh <coughs> dhe vjojnë, në më thënë, adhurimin i ja atë drejtojnë tjetër kujt, ose mundohen me më hu krejtësisht eksistimin e Allahut, edhe pse në zemër janë të bindur për ta. Pashtu, ajet i tjetër vazhdojnë, e u të kulu, innëma është rake aba unamin kablu, vë kuna adhurijet e minë dhadihim, pra ose që mos të thoni se ne e, babalar tonë kanë banë shirkë maheret, edhe ne vetëm i kemi pasu, edhe më stoni e fetuh likuna bima feal el muptilun në më thonë a dëna shkatrojsh dhe të në dënojsh për atë që kanë bë gjenje shtatë në më thonë se këto dhunti që Allahu ja ka fal njeriut edhe ja ka mbjell në zemër edhe në shpirt janë disa prej dhuntive të Allahut që me të cilat njeriut është i obligum me a dhuru Allahun edhe me realizu atë për të cilën Allahu e ka kriju. Në qëfëse i përbuzë ato dhe nuk i përdorë për atë për të silën ja ka dhënë Allahu, atëherë pa dushim se mëriton dënimin që ka përshkrujtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu wa sallallahu wa sallamu ala abdihi wa rasulihi nëbiyina Muhammed wa akhiru da'wana en ilhamdu lillahi rabbil alamin.